Epitaf. Între dactil și emistih bucolic, m-au îngropat ruralei mele vetre. Orașul liric țipă în taximetre, și dudui în motoare hiperbolic. Dunveac sau trei, sub funerare pietre, dorm izolat, ca pe un recif atolic, Som georgic, somn silvestru și simbolic, în strâmte și impuse perimetre. Betonul și asfaltul mă ignoră, mă scuipă citadinele furnale, și versul-mi fierbe în cupa lui sonoră, cum scânteia falernul în pocale, și când el arde sus, în auroră, nu-mi pasă că mormântul meu e în vale. 23. a doua 1968